Не годиться нам, князям руським, водити до тебе нечистивого жон своїх на блуд. Коли нас одолієш, тоді і жонами нашими володітимеш. Безбожний батій розлютився і зразу ж повелів убити князя Федора Юрійовича, а тіло його кинути на розперзанні звірам і птицям. Інших воїнів, ліпших, теж повбивав. Рятувався лише один отрок, улюблений з князя Федора, по імені... Апониця. Заховався він і гірко плакав, дивлячись на свого мертвого господаря. А вночі побачивши, що ніхто його не стереже, таємно поховав його і поспішив у Рязань до княгині Євпраксії. І розповів, як і за що нечистивий цар Батий убив її мужа благовірного князя Федора. Княгиня Євпраксія стояла цей час у високому теремі з любим чадом своїм, князем Іваном Федоровичем. Почувши ці смертоносні слова, сповнені туги, вона притьмом кинулася з превисокого терема разом із сином, князем Іваном, прямо на землю і розбилась на смерть. Янка зітхнула ще важче і, трохи помовчавши, тихим голосом закінчила свою оповідь. Так розповідали втікачі. Таким був князь Федір Юрійович. Ось так очинила княгиня Євпракція. Чому ж я не можу вчинити так само? Хіба я слабша за неї? У її голосі прозвучав відчай, і тільки тепер Добриня швидше відчув серцем, ніж осягнув розумом, яка глибока розпука гнітить душу цієї отраковиці. Видно ті качі з далекої рязані. Розповіли їй про Батию по гром північної Росії. Вона уявила всі ті жахи які творили там завойовники, і тепер не може позбутися їх. Несподіваний прихід Менгу під Київ приглушив усіх мешканців міста, а її вразливу душу особливо, і дівчина шукає виходу із безвихідного, на її думку, становища, в якому опинилися всі кияни. Справді, що її, як і всіх, чекає? Життя? Це вона не вірить. Неволя? Їй вона боїться дужче за смерть. Отже, залишається смерть. Та як померти, якщо ворог не вб'є, а захоче взяти в полон? Накласти на себе руки? На це не кожен зважиться. Ну, що їй відповісти? Янко, чому ти думаєш, що маєш чинити так, як вчинила княгиня Євпраксія? Може, до цього взагалі не дійде? Я вірю, що Менгу не візьме Києва, бо не ті сили, щоб взяти. «А якщо візьми?» «Тоді я буду поблизу тебе». «І зробиш те, про що я прошу?» «Не знаю. Я захищатиму тебе». «Ну, і за це дякую. А про нашу розмову нікому ні слова». Вона швидко вислизнула з кімнати і тихо причинила за собою двері. Наступного дня перед вечором раптом забили на сполох дзвони усіх київських церков. Крізь їхнє холодно-босовите гучання Проривалися далекі тривожні голоси. Мунгали, мунгали, до зброї кияни, назаборола. Янка накинула на плечі покритий зеленим єдвабом кожушок, натягла на голову гутрину шапочку з червоною оксамитовою оторочкою, схопила лука та тул стрілами і стрим голов кинулися до воріт. Куди? — вибігла на ганок бояриня Анастасія. Та дівчина навіть не оглянулась. Хряпнула хвірткою і на вулиці пірнула гомірливий натовп, що враз завертів, закрутив і поніс до золотих воріт. На старі скрипучі сходи. Янка поспішила нагору, на надбрамну вежу, де, як вона знала, мав бути батько. Тут її помітив добриня. Янко, ти сиділа б краще вдома, бояришне. Ще не наставте час, коли й жінкам треба бути на валу. Хто зна, той чи не той, огризнулась дівчина, то й ти мені не вказ. Добриня знизав плечима, зрозуміла дівчисько, і на умову не здається. Ну що ж, хай іде. У неї батько, брати, нехай говорять з нею, а твоє смерди яке діло? Однак і він пішов услід за нею. Ближче до гурту бояр, що з воєводою Дмитром вдивлялися в далечін на білогородський шлях, по якому наближалися до Києва загони монгалів та валки бранців. Уздрівши дочку, Дмитро насупився. Янко, ти чого тут? Та ще й з луком. Тебе тут тільки й не вистачало, а муки мені додому. Янка притукнула чобітком. Не піду. Хоч убий, не піду. Усім можна, а мені зась що б то. Бояри засміялися. А в тебе Дмитре дівка з перцем. За словом кишені не лізе. Що й лука притягла з собою, чи то ж не тягне, і гарна достобісе. Янка почервоніла, оченята її гнівно блиснули. Гарна, та не про вас. Пощакуєте тут, як перекупки на бабиному торжку, а ще боярами називаєтесь. Примітка. Бабин торжок торговий майдан на горі у Верхньому Києві. Пізніше центральний майдан перед десятинною церквою. Бояри зареготали ще дужче. Оце дівчина і стриже, і бриє. Тут подав голос Доможир, один з найбагатших київських бояр. Годі вам, справді, розпашікувалися, гримно він. Я не дозволю насміхатися з моєї майбутньої невісточки. Усі затихли. Жартує бояр, чи правду каже, і запитально поглянули на Дмитра, але той зняковіло мовчав. А Янка, що від тих слів здригнулася, як від ляпаса, раптом випросталася, гордо витягнула вгору до високого носатого боярина тонку дівочу шийку і кинула йому в обличчя. — Хай ваш Івор не милиться, бо не буде бритися. Від несподіваного откоша домажир поперхнувся, закашлявся і почав на віду буряковіти. Гострі слова дівчини зачепили його заживе. До того ж по гурту бояр прошелестів смішок, а дехто відверто глузливо пирхнув. Тобто, як це розуміти, Янко?